«Не марнуймо часу!» Дамблдор узяв Гаррі на руки і обернувся до будинку Дурслі. «Прошу, пана, можна, можна я попрощаюся з малим?» – попросив Гегрід. Він схилив над Гаррі свою велику кудлату голову і незграбно поцілував його. Тоді раптом заскавулів, немов побитий пес – зашипіла професорка МакГонегел. «Розбудиш маглів!» вибачте, проскиглив Гегріт, дістаючи велику і брудну хустинку і закриваючи нею обличчя. «Але маю такий жаль!» «Лілі і Джеймс загинули, а Гаррі, бідне дитятко, тепер мусить жити з маглами!» «Так-так, дуже прикро, але отямся, Гегріде, бо нас тут почують!» зашепотіла професорка Макгонеґел, легенько поплескавши Гегріда по руці. Дамблдор тим часом переступив через низенький мур і підійшов до дверей. Він обережно поклав Гаррі на поріг, витяг із мантії листа, запхав його між ковдри а тоді вернувся назад. Цілу хвилину всі троє стояли і дивилися на маленький клуночок. Гегрідові плечі здригалися. Професорка МакГонагіл нестямно кліпала очима, а мерехтливе сяйво, що завжди лилося з Дамблдорових зіниць, тепер згасло. «Що ж», – мовив нарешті Дамблдор – це все. Нема чого тут лишатися. Можна йти і святкувати. А то ж, сказав приглушеним голосом Гегрид, я се маю віддати Сіріусу мотоцикля. Добраніч, пані професорко МакГонегел і професору Дамблдоре, прошу пана. Потерши рукавом куртки-сльози, Гегрид Сів на мотоцикл і завів двигуна. Мотоцикл із гуркотом знявся в повітря і розтанув у пітьмі. «Сподіваюся, скоро побачимось, професорка Макгонеґел. кивнув головою Дамблдор. Професорка у відповідь тільки шморгнула носом. Дамблдор відвернувся і рушив вулицею. Зупинившись на розі, дістав світлогасника. Клац і дванадцять світлових кульок метнулися до своїх ліхтарів. Привід Драю спалахнула помаранчевим сяєвом. І ще можна було помітити, як на протилежному кінці вулиці, скрадаючись, зникла за рогом кицька. Тепер Дамблдор бачив лише клунок з ковдрами на порозі будинку номер 4 «Щасти тобі, Гаррі!» – тихо промовив він. Крутнувся на підборах і, змитнувши мантією, щез. Уздовж рівненько підстрижених живоплотів «Привіддрайв» Промчав вітерець, і вуличка чемно і тихенько лежала під чорним небом, нітрохи не скидаючись на місце, де могло б статися щось дивне. Гаррі Поттер, не прокидаючись, повернувся у ковдрах на другий бік. Одним рученням він накрив листа біля себе і спав далі не знаючи, що він особливий, не знаючи, що він знаменитий, не знаючи, що за кілька годин його розбудить вереск місіс Дурслі, коли вона відчинить двері, щоб поставити пляшки на молоко, не знаючи, що протягом наступних кілька тижнів його штурхатиме і щепатиме двоюрідний брат Дадлі.